Glædelig kampdag til dig også, min pige. Tak skal du have. Er der noget særligt, du har på hjertet, du gerne vil ringe og fortælle om kampdagen? Eller? Mm, nej, så altså, nu har jeg jo aldrig nogensinde været en helt stor fakkelbærer. Jeg tror bare, at hvis jeg skal sige noget på den her dag, så vil jeg gerne sige til ja, mit eget køn, mændene, og for tag det ind, når nogen siger noget til at de er utilfredse med, eller synes noget skal laves om, eller hvad man bliver sure. Lad være med at blive sur over det. Tag det ind i stedet for. Lige reflektere over det. Skal lige kigge lidt indad? Det var måske ikke lige helt så smart at råbe til en pige henovergørende, hun var smuk klokken 23 om aftenen. Lad være med det. Gå hen til hende i stedet for. Sådan nogle ting. Har du selv øvet... altså bare respekt. Har du selv øvet dig i at, øh, at blive bedre til for eksempel ikke at Mm. Det... Is... Det sker, det sker jo nogle gange, men det er, jo, men det er uden, jeg ved, at jeg vil af det. Og, og, ja, det er altså, jo det, er det store problem. Og det er jo nam, jam. Men der vil jeg så til gengæld til mig, at jeg ikke bliver sur, når folk siger, tag tager det lige sammen. Det er rigtigt. Jeg tager det til mig og er sådan, okay, det kunne jeg sgu også godt se. Altså sådan, så, så, så det er rart, at folk øh, konfronterer en med det, så det kan blive bedre. Du er en mand så, i udviklingen. Altså, ja. Det er godt nok. Jeg er en Pokémon, der bliver ved med at udvikle mig til at blive noget større. Og jeg håber at en eller anden dag, så bliver jeg færdig udviklet. Det tror jeg ikke. Men, men ja, hvad med dig? Så bliver du en stor baldassaur. <laughs> Baldassaurer. <laughs> det family band på. Hvad med dig? Hvad med mig? Jamen, jeg, ja. jeg, jeg ved faktisk ikke. Jeg har tænkt meget over øh, med, med alt det her med, at det skulle være kvindernes internationale kampdag i dag. Det skulle være. Det er kvindernes internationale kampdag i dag. Og jeg har været sådan, skal jeg lave et Instagram-post? Men hvad skal jeg så skrive? Og faktisk egentlig kommet frem til, at, at lige i, i, i dag den 8. marts, der, der kunne jeg faktisk ikke rigtig lige overskue at skulle sætte ord på alt muligt, og sådan, det, det synes jeg måske egentlig også, at gøre gør løbende øh, ja. på, på, på min profil, ikke? Um, så i dag vil jeg hellere prøve bare sådan at samle ind, hvad andre mennesker formidlede ud, og jeg glæder mig til, at jeg flytter hjem til Danmark, sådan at jeg måske næste år, hvis jeg bor der der, kan deltage i, i, i forskellige paneldebatter. Så jeg ved fx også, at Mino Danmark, som jo er en organisation, der arbejder på at fremme minoritetetniske danskere, stemmer og den slags i, i, i Danmark, øh, har noget, der handler om minoritetskvinder på kampdagen i dag. Og det synes jeg jo fx er ekstra, ekstra vigtigt. Fordi hvis der er noget, jeg har lært de seneste par år om feminisme, så er det netop, hvor vigtigt det er ikke at dyrke vid feminisme, men intersektionel feminisme. Og det er noget, jeg er i gang med at være en lille Pokémon for og øve mig i at blive bedre ja. til. Æ, og, og, og, og prøve at tjekke mig selv for, for hvid feminisme og, ikke, altså, og, og huske på, at der er så meget mere end øh, kvindernes, øh, den der sådan lidt boss lady mentalitet på kvindernes kampdag, men at det i virkeligheden også handler rigtig meget om minoriteter i vores samfund, fordi det jo hele øh, er bygget på ligestilling. Og hvis der er nogen i vores samfund, som er mere undertrykte end hvide kvinder, så er det jo brune kvinder, eller øh, øh, mennesker med en øh, seksualitet, der stikker ud fra normen eller et køn, som ikke er normativt opfattet som øh, acceptabelt, eller hvad ved jeg. Ikke? Øhm, ja. Så sådan nogle ting vil jeg gerne lære mere om i dag. Og så er det jo også et, et, et, altså et godt udgangspunkt for at gøre sig endnu klogere på, øh, hvad det er, der foregår i øh, den krig, der er i Palæstina og Israel for eksempel, som jo også er nogenlunde det samme som Rusland laver i, øh, i Ukraine lige nu. Altså at sætte sig ind i, hvorfor er der ikke fokus på mellemøstlige krige på samme måde, som der er, når de foregår i Europa. Og det er jo også dybt racistisk og noget, som der bør være fokus på. Det er i hvert fald noget, som er gået utroligt altså sådan gået op for mig, yeah. øh, imens der har været krig mellem, mellem Ukraine og Rusland. Mm. Jeg vidste godt, at, øh, at, øh, at Danmark har været rigtig tavlig over for flygtning øh, fra øh, de mellemøstlige lande. Men hvis ikke, det var så slemt, som det ligesom kommer frem nu. Vidste... Så altså, vidste. ikke, der har været så stor for... Nå, men, altså, jeg vidste, altså, det, det er bare nu, det virkelig er gået op for mig, hvor, hvor, hvor stor en forskelsbehandling der er, når at de står og siger, Am, ukrainerne må godt komme til landet. Hvorfor egentlig? De må det... Jamen, de er jo ikke brune i huden. Mm. Altså, ja, forældre, ja, de er men... Og jeg tror, det, det giver også mening, at det først er gået op for dig nu. Altså, jeg har jo altid følt, at vores øh, flygtningepolitik og integrationspolitik er dybt racistisk. Øh, men, men jeg forstår godt, at, at det måske først har åbnet sig helt op for dig nu. Fordi nu ser hmm. du jo kontrasten og det her med, at politikerne går ind og laver om i vores lovgivning. Sådan at, at, ja. at man, man har så racistisk en, en integrations- og flygtningepolitik, at man er nødt til... Og, og, og lave om i den, fordi man ikke føler, at den kan passe på hvide flygtninge. Altså, det er jo, det er jo, det ja. jo der, hvor at the colors are shown. Altså sådan, at ukrainske flygtninge skal, skal ikke gå ind under smykkeloven, for eksempel. Ukrainske flygtninge må du gerne hjælpe, uden at risikere at komme i fængsel. Du må gerne hente dem ind over grænsen. Du må gerne øh, give dem mad, og du må gerne til, tilbyde dem et sted at bo. Og Hvilket man også skal gøre, det er 100 procent, for mig handler det ikke om, at det synes jeg ikke, man skal. Det skal man. Det er så dejligt at se. Man skal bare også gøre det med andre flygtninge. Altså, man Ej, ja, kan ja, ikke kan pick and luk. choose. Altså, flygtninge og flygtninger, der er ikke nogen, der flygter for sjov. Og det, det der Præcis. er rigtig nøje lige nu med, med de danske politikere, de, de viser virkelig, hvor de alle sammen står, når det kommer til det her. Ja. Også meget af den røde regering. Ikke? Så sådan noget, synes jeg, for eksempel, at der bør være meget stort fokus på en dag som i dag, der netop handler om ligestilling. Så ja. mere af, af antirasisme og, øh, og intersektionelt, end øh, sådan noget, øh, jeg er en boss lady, og sådan, øh, glædelig kampdag til alle mine andre boss ladies. Ja, ja, 100 procent, altså. Jo, 100 procent. Har du da følt dig som en, uh, apropos buzz lady, har du følt dig som en boss lady på det seneste? Jeg kunne se, du var på klub. Hey, Ej, vi, på det gennem. seneste? Noget, der lignede en forladt, uh, jamen det lignede sgu lidt ungdomshuset uh, i København engang. Ja, bare øh, dobbelt, 3-5, dobbelt like, det, det er jo en kæmpe bunker for 2. 2. anden verdenskrig. Ja, det er jo helt det er, så det, det er jo et højhus nærmest. Men altså, for at lige besvare dit spørgsmål, om jeg har følt mig som en buzz, så nej. Det har jeg ikke. Jeg føler mig Nej. meget sjældent som en boss i længere tid gangen, i hvert fald. Og for tiden, der synes jeg ikke, at jeg har følt mig særlig boss. Jeg, øhm, jeg havde sådan en lidt åndssvag episode med en af de få veninder, jeg har fået her i Hamburg, mens jeg har boet her. Øhm, hvor hun er også sammen med en af, af, af spillerne fra St. Pauli, hvor min kæreste Simon jo spiller. Og, øh, og, og St. Pauli skulle spille i øh, Berlin til en øh, pokalkamp, og... Øh, og vi har så aftalt at tage ind og se den sammen. Sammen med en af min venindes veninder også. Og så går der lidt, og jeg er hjemme i Danmark, og jeg kommer hjem, og så er jeg sådan, nu er det jo her om et par dage. Øh, skulle vi aftale noget, kunne I tænke jer at tage derhen hen en dag før, så vi har nogle flere dage der, eller skal vi bare tage dig hen tidligt, så vi kan tage ud og spise indkampen, og du ved sådan nogle ting. Og så skriver min veninde til mig, hun ikke lige ved, om hun kan overskue det, men øh, at hendes anden veninde, som vi skulle have været sammen med, i hvert fald tager hen med sådan nogle superfans. Okay, og så var jeg sådan, nå okay, fint nok, men så kan du og jeg vil bare gøre det, og så var hun sådan, jamen det ville hun gerne, men hun kunne ikke overskue at skulle sove der, men vi kunne godt tage dig hen tidligt og så tage hjem efter kampen om natten, vil det faktisk næsten være, fordi det er sådan en rigtig sen kamp, ikke? Og jeg var jo. sådan, fint, whatever, jeg vil bare gerne have sådan en daytrip til Berlin og have en lille brændert på at se fodbold på et stort stadion, og det kunne være sjovt at få den, for den oplevelse, for mig handlede det virkelig meget om det. Altså sådan, fordi ja, vi kan jo lige så godt få svisken, få svisken på disken, og være ærlig og sige, at på trods af, at jeg har boet her i Hamburg i snart to år, så er det jo ikke, fordi at jeg er blevet sådan super rig på oplevelser, vel? Der har været rigtig meget corona <laughs> og lockdown, og, <laughs> og jeg har været rigtig meget inde i lejligheden det meste af tiden. Ja, der har været udfordringer. Ja, jeg har, jeg har været meget alene i den her lejlighed. Så jeg var bare sådan, hvad end øh, vi kan finde på, som gør, at vi kan komme sådan, til Berlin og se en fodboldkamp og drikke os lidt fuldt. Det havde jeg rigtig meget lyst til, og behov for os. Og så går der lidt, og så fortæller min... Eller et par dage, og så vender hun tilbage hende der, min veninde, og så siger hun, hun kan ikke rigtig lide overskue det, og de skal til at flytte, og, og, øhm, og, og hun kan også se, der ikke rigtig går nogen tog hjem så sent. Så vil vi være nødt til at sove der og sådan noget. Og så var jeg sådan, nå, okay, fair nok, så prøver jeg at høre nogle andre. Og så hører jeg så min anden veninde, om hun vil med, og hun siger, ja, det kan hun godt, men hun drikker ikke, så hun vil bare køre i bil. Og derfor så spørger ja. jeg så hende veninden der lige har aflyst, om hun vil med alligevel nu, fordi nu har vi en bil. Og hun er sådan, ej, fuck det, jeg gider ikke. Nå, meget lang historie, lidt kortere. Så, øh, så ender jeg så med at aflyse og tage til Berlin overhovedet, fordi mig og min veninde, der gerne ville køre bilen, bliver enige om, at det bliver for sent, og hun har hovedpine, og altså, det er og øh, Min kæreste hun skulle ikke starte ind alligevel, og sådan noget, fordi han havde nummer knæet. Og så er vi bare sådan, vi ser det derhjemme, vi spiser lækker mad og øh, hygger på sofaen. Og så imens ja. jeg sidder, det er nu, det kommer hele pointen, som jeg har været lidt lang, langere om at komme til, ikke? Øh, så mens at jeg sidder om eftermiddagen øh, på selve øh, kampdagen og arbejder, så får jeg lige pludselig en besked fra den første veninde, hen jeg skulle have været sted med til at starte det med. Der ikke gad. Ja. Og hun skriver så sådan, hun er fra England, så hun skriver på engelsk, how øh, hello, uh, Uh, suddenly I'm on a bus, uh, on a, a bus with navnet på hendes veninde. Uh, ja. Didn't know, that, uh, didn't know how, this, uh, how I ended up here, but I'm going to Berlin anyway. Uh, uh, trying not to be sick in the fanbus. ha ha ha, ha og en masse emojis. Og så er jeg bare sådan, undskyld. Du ja, er med tage alligevel Ja, ja. Og jeg er bare sådan, undskyld. De to, jeg havde en aftale med til at starte med, er nu på vej til Berlin sammen. I en bus fuld og har det rigtig hyggeligt og så og sender den der besked til mig og det ved man jo godt hvorfor de gør det gør de fordi de godt ved det er faktisk egentlig mest bare hende den ene af dem ikke? men altså, det gør hun fordi hun godt ved at lige om lidt så vil jeg se på hendes story, hun er i Berlin og så er hun jo nødt til at have sagt det til mig inden for vi hun godt ved at vi jo havde lidt en aftale men der fik jeg virkelig sådan en kniv i hjertet for jeg var følte mig som om at jeg var sådan jeg følte mig som om at jeg var, jeg om, at jeg var altså sådan 13 år igen og var blevet holdt udenfor over i folkeskolen Ja, altså, ja, ja, ja, ja. Det, det, det var rigtig, rigtig ubehageligt. Jeg havde det virkelig sådan, wow, jeg havde helt glemt, hvordan det føles, at, øh, at blive holdt udenfor på den der måde, og blive så fravalgt, så åbenlyst fravalgt. Altså, fordi hun... Jamen, det, jo, det lyder jo, synes som, øh, som noget, der, der kunne ske i folkeskolen, hvor der var blevet holdt fest om fredagen, og alle kom glade i skole om mandagen og talte om det, og så kunne du sidde der ja, på bare række. Ja, og, og, og, og det var bare sådan, så skrev, så skrev jeg bare sådan... Først så kunne jeg slet ikke finde, jeg skulle skrive, og jeg kunne ikke finde, om jeg overhovedet havde energi til at skulle blive sur over det, og så var sådan, så investeret jeg slet ikke i det her venskab, at jeg frem har lyst til at bruge energi på at blive sur. Altså sådan, så gode venner er vi ikke, men så tænker jeg, man godt finde en, en fin måde at fortælle hende på, at det gør mig da lidt ked af det, eller sådan. Men jeg startede bare med at skrive sådan, okay, okay, enjoy, og et hjerte, som jeg meget modvilligt sendte. Det var heller ikke det røde, lad mig sige det sådan. Um, og så skrev hun bare sådan, yeah, but I just ran out of excuses, uh, but thank you, see you soon, og så en kyssemund, ikke? og så var jeg bare sådan ja yeah, excuses you ran out of excuse you ran out of excuses because you used all your excuses on me that's why bitch altså det var ja, så præcis. Tavlet. jeg skulle til at sige hun hun jeg, jeg tror slet ikke hun aner hvad altså nej jeg blev jeg kan bare huske at der var jeg virkelig sådan øh, ja det er ikke så længe siden men jeg jeg blev vildt ked af det jeg blev ked af det Både fordi jeg følte mig holdt udenfor, og jeg begyndte at overtænke det, og jeg følte sådan, wow, har det været planen lige fra start, at de ikke ville have mig med? Og så har de plottet mm -hmm. og thottet ind til dagen, hvor de så kunne stå og køre ud af Hamburg, velvidende om, at jeg ikke kunne løbe efter bussen og spørge, om jeg måtte komme med, og så sende mig beskedet, når de var afsted. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, Helt derude ja, var man ja, gerne, fordi det, det der det vidste jo også godt to timer inden den bus, den fucking forlod Hamburg. Ja, ja. Altså, og jeg forstår virkelig også godt, at du havde svært ved at sådan være sur eller eller sådan vis fru frustrationerne til hende eller være ked af det over det til hende, fordi så er det som om at det er endnu mere ens egen stolthed der bare rører af en. fordi man ja. allerede, eller det vil jeg i hvert fald ja, men føle, sådan noget, er fordi det over... allerede var var var nå, okay for det vil jeg i, ja. i hvert fald føle at sådan at nå, men så skal jeg også bare føle at jeg bare er ligeglad med den her fucking tur. har jeg altså, det jo så vigtigt at jeg ikke. Nej. ikke, fordi sådan vil jeg nemlig tænke at sådan at ah, de skal ikke vide at jeg er ked af det mm. eller sur fordi så vil der bare gå endnu mere stolthed af mig, altså nu er jeg I, i gang med at og sparke mig ned, I skal aldrig til at pisse på mig. Men det forstår jeg også godt, den mentalitet havde jeg nok også, for, da jeg var for din alder, Men for mig nu, så er det ja. meget vigtigt at fortælle, at der er nogen, der har såret mine følelser. Også fordi det, synes jeg, egentlig gør dem til øh, nogle endnu større trolde, end de er i forvejen. Og så altså, når ja, stiller dem til ansvar for noget. Så i stedet for at blive sur eller spille ligeglad eller et eller andet, så, så vil jeg egentlig hellere ønske folk en god tur, men fortælle, at det gør mig da ked af det, at I, har, øh, at I ikke har tænkt mig ind i det her. Eller sådan. Men det, jeg blev mest... Altså, det skrev jeg også, så skrev jeg bare, da hun så svarede det der med sådan, I ran out of excuses, uh, talk to you soon, eller et eller andet, så skrev okay. jeg jo også bare, øh, jeg kan egentlig mærke, at jeg synes, det er lidt, lidt dumt, at vi ikke alle tre kunne tage afsted sammen, som vi talte om i sidste uge. Jeg vil også rigtig gerne have været til Berlin, men jeg håber, I får en rigtig god tur, og så laver jeg et hjerte. Øhm, og det svarede hun så aldrig på. Men for lige at sige, og det andet, som jeg blev ked af her, ikke? Det, var, det, var, det var faktisk bare sådan, hele det der, kender du ikke det? Jeg havde forestillet mig, hvordan det skulle være... Øh, jeg havde allerede øh, præfabrikeret et fantastisk minde for mig og, og de her piger i Berlin, hvor vi skulle dengele rundt i solen om dagen og drikke flaskeøl og ryge smøger på et eller andet snuskud, øh, Berlin og bodega, og ind på, den der, på det der fodboldstadion og råbe og skrige og hygge og få sådan øh, røde kender i kulden og ryge flere cigaretter. Og, altså sådan Heppe og Simon vil score et mål. Og, altså, mm. sådan, det ja. hele var bare så smukt og godt i mit hoved. Og jeg så bare, hvordan at alle de her minder blev taget fra mig. Selvom de jo egentlig var taget fra mig, for det var ikke meningen, at jeg skulle derhen hen alligevel. Men så blev det lige sådan holdt op for næsen af mig og, og, og viftet med. Og var sådan, du kunne egentlig godt have fået dem, for der er nogle andre, der er taget sted, og du kunne have det som at du måtte bare ikke være med. Eller sådan, ja. Nej, præcis. Præcis. Ja, så jeg blev rigtig præcis. ked. Jeg blev rigtig ked. Og også fordi, at de tanker, du ligesom har haft, altså om, om hele den natur, er noget, de så kommer til at opleve mm -hmm. nu. Så kan man så sidde. Og så kunne du ligge derhjemme din sofa, og jeg får synes, helt ondt i maven. Kæft, for er det der? Det der er ikke, det er vaske, ikke det røvhuller. Ja, jeg synes også, det var rigtig tavlet. Altså, I hvert fald hendes veninde, skyld, altså, hendes veninde skrev også til mig, men hun var derinde. Sådan, øh, fordi hun troede jo, at jeg ville tage dig ind med, øh, med min anden veninde. Ej, det blev også meget veninderagtigt, ja. det her. Men med hende med bilen. Så hun skrev bare sådan ja, ja. til mig, i der no show, where are you? Og sådan noget, hvor det er sådan, okay, så min veninde har ikke engang fortalt til sin veninde, at jeg ikke skulle hen altså det er også bare sådan noget Nu det var nu bliver det lidt for modagtigt. Men men i hvert fald. Men i hvert fald så jeg ja, så sad jeg der og følte mig enormt fravældt og havde super meget par på omkring sådan hvad, hvad de havde og hvad hun havde tænkt og hvad hun havde sagt og om det var et komplot bag min ryg og om de bare havde aftalt for start fordi de syntes jeg var kedelig eller ikke ville have mig med. Og så tror jeg også bare det første gang i rigtig rigtig lang tid at jeg er blevet så åbenlyst fravældt, fordi jeg tilbød ja, også at komme afsted det, i, i en bil. Altså jeg sagde også at du kan køre med os frem og tilbage. Du ved, kvitterfrit. Mm. Øh, det bliver mega hyggeligt. Øh, men det var hun jo ikke interesseret i, men hun ville gerne det andet tilbud, hun så fik. Ikke? Så det er jo bare sådan en åben lys. Jeg, jeg, jeg fik et bedre tilbud, end det, du kunne give mig. Ja, men... On, og on, det on, er nu, ikke veninder, ja. Nej, vi er sgu ikke det så gode venner. Altså, man... nej, nej, men også så det, det, det bliver gjort på den måde der, fordi i bund og grund så er det jo egentlig færre nok, hvis hun ikke havde, altså havde, havde lyst... Øh... Helt fra start af, med at det var jer to, der skulle sammen sted, men så skulle du sgu også bare sige det. Ja, ja. Altså, ja, ja. At jeg har heller lyst til at være, være sammen med hende her, og det er vores tur kun også to. Mm. Og så bliver jeg gået på den måde, men det der, det er jo, altså, det er jo et kæmpe røvhulsmål. Ja. Det er det sgu godt nok. Men jeg tror alligevel også bare, at sådan, ja, jeg ved det ikke. Ærligt, jeg ved det ikke, men det var i hvert fald øh, længe siden, at jeg havde haft de følelser, og det, det, det, der følte jeg mig ikke som nogen. Boss, apropos dit spørgsmål. Du startede med at stille mig, og nu har jeg så talt i et kvarter, og det vil jeg Men hvad hedder det? <laughs> <laughs> Nej, men jeg forstår. Jeg forstår. Det er også, altså, jeg forstår godt, hvis du følte dig lidt, uh, lidt alene der i hvert fald. Ja jeg, og ja, jeg følte mig bare sådan... Det er bare den der følelse af at være fravældt jo. Altså, ja. det er ikke fedt.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 Men, men i hvert fald så var vi så inviteret til øh, hendes kæreste fra holdets fødselsdag i går. Nej, i lørdags. Det er så ikke i går. Altså hende som fravalgte Ja. Ja. Veninden som fravalgte mig, som aldrig svarede på min sidste besked, som bare efterlod mig på set, hvor jeg faktisk havde prøvet at fortælle hende, hun havde gjort mig en lille smule ked af det, på en meget øh, diplomatisk, ikke dramatisk måde, hvis jeg selv skal sige det. Um, ja. Men bare så beskeden og aldrig svarede. Um, hun havde inviteret mig og Simon til en fødselsdag hos hendes kæreste på et pizzeria om lørdagen. Okay. Øh, og øh, der havde vi jo så stadig tænkt os at tage hen, selvom jeg synes, det var en lille smule, at jeg havde, fordi jeg ikke havde hørt fra hende siden, jeg sendte den der besked, og jeg ikke havde set hende og troet alting. Så, så der var sådan mange følelser, og Simon var sådan lidt, skal vi overhovedet tage derhen så? Altså jeg tror mm -hmm. overhovedet, vi er inviteret længere? For det virker som om, hun er lidt sur på dig, eller sådan irriteret om hvad jeg vil snakke, hun har ikke noget at være sur på, mig, og jeg har jo ikke gjort noget og nogen skulle være mm. sur, så var det mig. Og jeg kunne også mærke, simpelthen. at jeg følte mig lidt som en hund, fordi at hun lige havde opført sig sådan derovre for mig, med at jeg stadig kom til fødselsdagen. Men så er vi jo tilbage til, at jeg har ikke rigtig nogen venner her, og jeg vil gerne til en fødselsdag med min kæreste lørdag aften, fordi det har vi slet ikke prøvet endnu. Så jeg kommer mm. gerne kravlende hen. Jeg er ikke for stolt til den slags. Så kommer jeg kravlende hen på det pizzeria, jeg lavede, som om at jeg ikke er blevet efterladt på set, efter jeg har prøvet at fortælle, at jeg er Hello, behandlet som lort. Ja, altså, Simon var virkelig også sådan, ja okay, hvis du gerne vil, altså, så skal vi da nok til pænt tøj på at købe en gave, tage dig um, <laughs> så, så det gjorde vi, og, og det var også hyggeligt, men, men også igen fucking underlig stemning, fordi der lå bare så meget usagt jo. Altså sådan, hun, sådan, Am, hun ved det vel godt. Ja, og hun ved vel godt selv, at hun har jokket i spinaten. Det ved jeg ikke. Altså, været et røvhul. Og altså, det håber da godt nok. Mine veninder, som jeg har talt med om det ellers, de siger, at det godt kan være sådan et typisk englændere, at være sådan, have lidt svært ved at tale om, om dybere følelser, eller for den sags skyld, tage selvkritik selvkritik til sig, eller hvad ved jeg. Men det er måske lidt at tage okay. alle over en kamp. Det er jo et helt andet, så det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øhm, I hvert fald hen her. I hvert fald hen her. Og, og øh, så var vi så til der fædselsdag, og så, øh, ja, så endte jeg inde på den klub. Så endte jeg ind på den klub. Hvordan var det så? Hvordan var det en klub, der lignede noget, der havde været med sådan... Altså, det lignede noget fra krigen af. Og så det, er lignede, altså krigen. Det, det, det var også noget det var Det var en helt gro bygning. Det lignede noget, altså et sted, hvor du hørte, øh, ja, Trump to ecstasy og to først hjem klokken 13 næste dag. Altså, mig? altså det er så fem i syd ude. Nej, mig. Nej, jeg er stedet. Altså, <laughs> bare sådan samme selv ved stedet. Jeg læser så flikket altså, så... lige ud i ecstasy. Nå, men altså og, jamen, og så sender du mig en video øh, om ja, om natten hvor der bare kører sådan noget tramp, hvor den bare kører. Du du du du du du du du du du og det lærer mig støder som om du har været med i din, en, en af de der film man så i øh, i folkeskolen. Christian F., ja. Ja, der lå sikkert også en Christian F.-type. Altså, det var sygt, og jeg, kan, og jeg kan også godt være ærlig og sige, at den eneste grund til, at jeg ikke tog med Simon hjem, øh, da han kørte for fødselsdagen allerede kl. 22, var fordi, jeg har lige siden vi flyttede her til, gået og kigget på den bunker og undret mig over sådan, hvordan ser den ud indeni? Jeg har hørt rygter om, der er en klub. Er der virkelig en klub? Er der en klub, så vil jeg fucking gerne se den, fordi det er jo en kæmpe historisk bygning. Altså, den ser vanvittig ud, den der... Øh, Antasyved. Altså altså Bor, eller hvad fanden det er, ikke Øhm, og, og, og så fortæller øh, folk så, at de har tænkt sig, at vi skal derind, og vi har fået, fået sådan en skip the line kø, og everything, og det skulle nok blive really nice, og jeg var sådan, okay, <laughs> så hænger jeg fandme i. Nu er jeg alligevel slæbt mig selv herover med bøjet nakks, efter jeg er blevet fravalt og blevet fravalgt, og nu kan jeg sgu lige så godt bare hænge i og, og hække mig på det her fødselsdagsselskab, selvom at, at, at, hun synes, at det er lidt irriterende. Og så hyggede jeg mig heldigvis rigtig meget med de andre gæster, og alt var fint. Og, sådan. og så da klokken endelig bliver et, og den her klub åbner, så tager vi derhen, og, øh, og jeg har ikke rigtig drukket så meget. I løbet af aftenen Fordi at, at jeg godt ved At jeg kun vil ind på den klub For at se den Og så vil jeg gå For jeg ved godt Hvad der godt. venter mig Lad mig være ærlig sige, sig. Hvis jeg skulle derhen, ja. så skulle jeg være påvirket af alle ja. stoffer fra til sæt. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det... Men men hvad hedder det? Men, men, men, jeg, jeg havde det bare omvendt. Jeg var sådan, altså, uanset hvad jeg, inden, jeg kunne proppe op i næsen eller røven, eller hvad man end gør, så ville jeg ikke kunne holde ud at være derinde. Næmen, så ville jeg ikke kunne holde ud at være derinde. Og derfor så, havde, så vidste jeg godt, at jeg kan lige så godt bare lade være med at drikke noget, fordi at, at jeg skal derind, og så skal jeg øh, gå en runde og, og, og se stedet, og så skal jeg gå. Altså, så skal jeg hjem. Også fordi, jeg kunne se dig inde på den klub, der... Nu ved jeg, at vi har været på Tinderbox over i undsigt et par gange, hvor der er sådan en magicbox techno scene Og der har du bare stået. du kan med se eksplosionerne inde i dit hoved, ikke? Jeg jeg vil givet penge for at se dig inde på den klub, der Men hvordan er en klub i Tyskland? Altså, folk? Jamen, det der er jo... Der er jo mange forskellige slags klubber i Tyskland, så jeg føler, det lidt svært at sige. Men det der er jo bare sådan en rigtig klassisk klub, føler jeg, hvor, hvor, hvor det er det, man forventer, er sådan lidt ligesom Berghain i Berlin og sådan noget, ikke? Altså, hvor du får sat klistermærker på din, på din telefon, inden du kommer ind og sådan noget. Men, men vi kommer ind, og der er en kø på 400 mennesker. Altså, det er fuldstændig overdrevet. Er Tag et i København og gang det op. Og så okay. får vi lov til bare sådan at okay. gå hele vejen forbi og springe køen over, og så kommer man ind, og så er der bare sådan 8 steps, man skal igennem for at få lov til at komme ind. Man skal først... Øh, krop bla, bla, bla. Så skal man hen og aflevere sin telefon i sådan en skrænke, hvor der sidder en dame og putter klistermærker på alle dine kameraer, øh, fordi man ikke må tage billeder derinde. Og så skal man så videre hen i en anden fase, hvor man skal øh, stå og vente på en elevator, og så skal man så køres op igennem hele den, der bunker ind i sådan en mørk elevator med sådan noget mærkeligt blinkende lys. Og jeg har hørt, at der plejer at være en DJ inde i elevatoren, men det var der altså ikke. <laughs> ja. Det sagde min veninde, hun har en gang været derinde, min danske veninde. Hun skrev til mig sådan, nej. var du derinde, var der ikke en DJ i elevatoren? Og så var jeg sådan, nej. Ej, kan der stå en DJ med pulet i det hele hele Ja, også fordi det var ikke en stor. Man forestiller sig sådan en, altså, det var bare en elevator, ligesom hvis du skal tage den i Føtex ned til parkeringskælderen. Nærmest altså, så. stod sådan en pav fra en af, stod om det der keyboard ja. over hjørnet ja, ja. og kød hele ja, Men det var der altså ikke. Og så kommer ja. vi op, og så, ja, så kommer du simpelthen bare direkte ud i et mørkt rum. Der er bare mørkt. Der er koldt sort. Der er sort. Jamen, det skulle sgu til at den her der, ja. er video der. Det var bare koldt sort, som om, I, altså, som om I lå under en dine. Ja, ja, men, men det nu. er også det der med en bunker. Der er jo næsten ikke nogen vinduer, de vinduer, der er jo helt små, og sidder sådan inde i ja, sådan nogle korridorer nærmest og sådan noget. Altså, så, så det er bare, altså der er mørkt, der er ravn mørkt, og der er heller ikke noget lys eller røg eller en discokugle eller et eller andet, som har spredt noget, noget stemning. Der er bare mørkt. Ja, der er mørkt, som på indersiden af min hjerne, når jeg vågner op en søndag morgen. Altså, jeg er koldt sort. Og så er der bare, så er der bare tramp på sådan noget rigtig hamburg nu føler jeg. Ja, det var bare søst tramp. Ja, det er rigtig vildt. Så, så der var jeg allerede sådan, nå, men fint, lad os bare gå en runde. Så spurgte jeg en af dem, der hvad hedder det, var til fødselsdagen, som havde været der før, om hun alligevel viste mig rundt. Og så viste hun mig rundt, og så... Øhm og så, så, så var jeg sådan, om du vil jeg gerne hjem. Så blev jeg lidt glad, fordi så kunne jeg bare se, der jeg hjem, at så, så stod hende, min veninde. så vel... veninde. Ja, det, det sagde du, det sagde jeg ikke. Men hende, hun stod bare og var rigtig sur. Hun var rigtig, det? fordi hun troede, hun skulle bare klubbe med vinkerboys, så det skulle gå. Cool. Jeg ved ikke, hvad hun havde forestillet sig. <laughs> Men hun var skuffet ind i helvede. Og der kunne jeg lige pludselig mærke, at jeg var sådan lidt, at least I knew what we were going through. Du, ved du, hvad jeg mener? Jeg vidste godt, yeah, yeah. At, vi, yeah, yeah. at vi er i Hamburg, og vi skal ind i en bunkers, og selvfølgelig er det en klub. Hun stod bare mm. med en bagmund, der simpelthen havde mundvir, der vendte hele vejen ned til Kina. Hun var rasende, <laughs> og så var hun bare sådan, så stod hun bare med armene over korset og hjørnet, og, sådan, og så gik jeg over og sagde farvel <laughs> til hende, og så var hun bare sådan, I hate this place so much. Og så var sådan, ja, yeah, it is what it is, it's a technoclub. like, what did you expect it? Og så var hun bare sådan, I, man, I just hate music without words. I hate music without words. <laughs> ja. Så var jeg bare sådan, ja, så blev det en lang aften for dig, min skat. Ja, det der er ikke sige, nogen, der kommer høj, en høj, i en nogen Eras Ramazzotti og synger. <laughs> synger over og ind over det her, det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Det er tramp. Så og må du en tur Trump. ned på Ræberbarn, <laughs> tror jeg. Ja, så jeg har noget karaoke. Ja, altså. Nej, men så, så der gik jeg alligevel derfra og var sådan, og jeg kunne også se, hun kunne ikke gå jo, fordi hendes kæreste, som havde fødselsdag. <laughs> Han? han er tysker ja, han er Nej, tysker. han er australier nå, nå. Men nå, okay. han kunne i hvert fald Godt lide musik uden ord Det kunne han godt Ej, Han øj, havde ikke, en fest Det okay. ja. var lykkelig, lykkelig afslutning Han havde det så sjovt Så sagde jeg bare sådan Nå, men jeg har heldigvis ikke drukket noget Så nu kan jeg gå hjem uden rigtig at få tømmermænd Og øh, så kan jeg efterlade alle andre her på helvede jord Og så kan I så hygge jer rigtig meget i den her bunker ind til i morgen tidlig Ja så endte jeg alligevel med at have en dejlig smag i munden, der gik hjem. Og det forstår sgu godt. jeg, at alle havde det fået som fortjent. Det er fandme en passende straf for stort set alle mennesker. Det er lige før, man bare kan lukke Putin ind i den der bunker også, og så bare lade ham være inde i mørket med det der teknomusik resten af livet. Jeg... Så får du øh, 20 års fængsel herinde. Ja. Altså, det er virkelig slemt, man Man bliver kugleskør, cool, også bare sådan, fordi der er så mørkt, ikke? Hvis vi skulle give en passende straf til både din, til din veninde, men også Putin... Så, så synes jeg, at de skal tage med mig næste gang, jeg tager hjem til Jylland og holder 25 års fødselsdag, finder min kammerater. Ja, ja og får det der kanel, som jeg har set, de giver til folk, hvor det ligner at... Noget fra... Og... Ja, en krig. Noget, der kunne foregå ja, men... ind i den bunker der. Bare med hvidt støv i stedet for brunt. <laughs> ja, Hent koken! Ja. Altså, den her gang, der var det søst ved at gå galt. Fordi jeg ved ikke, om det kun er, altså, er Jylland, hvor at vi nærmest styrker 25 års fødselsdag, som var en religion. Jo, det føler jeg lidt. Altså, jeg har aldrig nogensinde der, haft nogle venner fra Sjælland, der gav hinanden kanal. Nej, det er jo lige præcis det, fordi når du bliver 25, så får du kanal, og 30, så får du peber. Og altså, den får og så selv nisserne, de får store øjne over det kanal, der er. Jeg var hjemme nu for tredje gang i 2022, og skulle fejre min bedste kammerater fra Jylland af, og give dem kanal. Og der er nærmest som sådan en når vi først går i gang. Øh, fødselsdagsbarnet skal bindes fast til enten lygtepæl, eller, eller tre. Med masser af ræb, fordi så kan personen ikke flygte, det lyder også fuldstændig vanvittigt, det her. Så skal vi hælde noget vand over ham, noget olie, kaste nogle æg på ham. Jamen, det lyder også, altså, det lyder vanvittigt, når jeg er gang. Kaster i æg, det går sgu da pisse ondt. Det... Nej, måske ikke. Sådan en æggeskald så kan vi virkelig... ud på ham. Ja, ja det... så bare fyre sådan en æg i skallen, det kan du få hul i hovedet af, jo. Jamen, det kan man da, det kan man. Og det er jo også gået galt før det her, så jeg ved ikke, hvorfor vi fortsætter med det. Men... Personen blev vi altid fast til, at træserne ikke kan løbe nogen steder, og så, så har øh, vi så gået lidt på kompromis. Fordi vi startede ud med en af mine andre venner, der hedder Frederik, med at han skulle være øh, næsten nøgen, da han fik kanel. Og han fik så 6 kilo, men det kunne vi godt se, at det var alt for meget. 6 kilo kanel? Ødelæg... Ja, det var for meget, fordi der endte vi med at ødelægge en have. Vi endte med at ødelægge hans vælders have, fordi at, øh, det slog alt græsplænen ihjel. Så de havde ikke noget græs på et tidspunkt i deres have. det alt, alt var slået ihjel. Jeg kan, slet, jeg, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det der. Jeg kan ikke sætte mig ind i Nej. det der. Det må gøre så, ond, så nu det, det må kom... være så ubehageligt. Og hvorfor vil man gøre sådan noget mod sig selv og mod andre mennesker? Hvorfor vil man stå og blive hældt ind i kanal 6? 6 kilo! Jamen, jeg ved det ikke. Og dengang, der havde vi faktisk en brændslukker, sådan en pulverslukker. Så det var bare sådan en maskine nærmest, der bare altså, strøgte ud. For Foran det er en form for sikkerhedsbrille på, gør det ikke pisse under for det den i øjnene? var det, jeg så skulle til at sige. Fordi den her gang, der blev det sådan lidt en aldi -udgave af kanal. Der var men vi havde ikke lige fået købt øh, hverken briller eller en ordentlig mask. Og det kunne vi jo også godt høre, da vi så begynder at give min ven kanal, Fordi han hostede simpelthen, som om hans luftveje var ved at kollapse. Men det, det synes jeg det er, at hjemme i Jylland, der går vi mere op i jysk hygge. Ja. Og et godt grin. Så for, jo mere han hostede, jo mere kanel fik han. Det er der ikke og også det altså, toxic masculinity, det mener Nå. jeg. Det Nå. er en flok psykopatiske Nå. mænd. Nå. jeg skal lige sige jo, det var, det, var, det var voldsomt, men altså, heldigvis så skete der ikke noget, og altså han... Jamen altså, jeg ved ikke hvorfor, altså, og jeg kan også godt se, at hver eneste gang, at jeg har lagt stories op, det på Instagram, så har alle mine sjællandske venner, inklusive dig, øh, og også nogle følgere skrevet, sådan, hvad er det i bøvhovedet, I laver, altså i ja. psykopater. Så derfor, jeg, jeg gad en godt at vide, sådan, altså gør I ingenting herovre? Altså, endnu du år, så er det 30 jo, jo, vi kan finde på ingenting. at bage kager og synge sang og pynte op Jamen. og lave drengs. Det gør vi jo også. Og så kan vi finde på at invitere vores venner på restauranter ud at spise <laughs> eller købe et bord på en klub og, og feste. Give kram og give gaver og give det kys. Det gør vi jo også. Ja. Det gør vi jo også. Det gør vi også. Ja, ja, men det er bare det, jeg siger sådan, så vi gør noget, ja, men jeg har ikke hørt om nogen, der gør det der. Jeg synes, med helt ærligt har jeg altid meget svært ved, fordi for mig giver det ikke nogen mening. Ja, det er da en sjov tradition, øh, men, men hvorfor er det sjovt? Det er jo ikke sjovt for den, der står der. Det er, det er jo rigtig, rigtig smertefuldt at få kanel ud på huden på den der måde, og alle din prøver bliver tilstoppet, tilstoppet, så din hud begynder at svige og sådan noget. Jamen ja. Ja, ja men, men det er ikke mig, der har lavet den tradition Jeg er bare for Jylland, Ej, og jeg er efterlever. Men nu er det jo heldigvis sådan Ej, men... med traditioner og ting, som man plejer at gøre, at man kan jo mm -hmm. godt lade være. Heldigvis. Ellers så var der rigtig mange mærkelige ting, vi ville gøre den dag i dag, Hvordan tror vil du egentlig have reageret, hvis jeg nu gjorde det til dine 30 år, så, altså, da du holdt den sådan, lige pludselig? Hvad tror bare, du selv? Over hvad, altså, hvad tror du selv? Jeg spørg dig selv en gang om det spørgsmål. Okay, så vi spørger du Jeg mig. havde hentet min kæreste på Nå... to meter og to, og så havde du <laughs> fået en <røgfuld. laughs> Men du hvad, den mand har vendt mig rundt i luften og jeg skal ikke noget af den nej, høje arm det, det. Nej, nej, okay, okay så lige noget andet hvad så? Nu fylder jeg jo 25 til sommer, og øh, ja, jeg har stadig ikke fået følelsesgave, der jeg blev 24 Men når jeg så fylder 25 til sommer, hvad vil du så gøre, hvis nu du kommer til at overveje det her? Det kommer jeg ikke til, det skal ikke være en del af Kommer dine venner Nå, okay. herover eller hvad? Det ved jeg ikke Jamen, jeg skal ikke bede om det Altså, jeg der gider ikke at kigge på sådan noget jeg synes, at det er noget værd altså noget. have noget. Det er sjovt at, du at kigge på mennesker. Der. Nej, du vil jeg vil da ikke blande godt, mig, altså, for jeg går da ud fra, at det er dit eget ønske, at du vil have den her kaneldåb, eller hvad man kalder det. altså. Hvis du, og, og på den anden side, hvis du har været med til at gøre det over for alle dine andre venner på 25, så kan jeg også godt forstå, hvis de har lyst til en anden form for hævn. Og så må du jo tage det, jeg tage jeg har det med ikke lyst. Nej, men så altså, kan du have lavet værd med at gøre det på de andre også, kan man sige. Men hvis du jeg virkelig oprigtigt det ikke har lyst, så synes jeg at du skal sige det. Fordi det synes jeg, der er meget fair. Men det føler jeg også, at du ikke tør, fordi som jeg sagde før, så er det der sådan noget rigtig tusk, tuskin masculinity. <laughs> Toxic. Du rystede. du rystede over hele situationen, Kærmær. Jamen, jeg er bare sådan noget der, det kan jeg ikke sætte mig ind i. Og mine, mine børn, mine, som jeg ikke har, men som jeg måske en dag får, hvem ved? De får aldrig <laughs> nogensinde lov til at gøre sådan noget der. Og der er heller ikke nogen, der får lov til at gøre noget mod dem. Det kommer an på om tandelasse han lige kommer forbi. det gør han ikke. <laughs> og til tillegg fødselsdagen. <laughs> ej, ej. Så det synes jeg da klart, du skulle overveje, om du skulle sige, du ikke havde lyst til. Hvad med sådan noget som sidste skoledag, Håre? Kaster jeg heller ikke flødekarmel på de andre børn? Jo, altså, det er der jo en forskel på, at kaste med flødekarmel og hælde kanel ud i øjnene på folk, så de ikke kan se i flere dage. Men jo, jo, det gør vi da. Men øh, altså det, det kan jeg snart ikke huske. Lad os se, da jeg var 16 år, da jeg gik ud jeg, er 31. Nå, ja, ja. Nå, jeg kom. Jeg kommer bare lige tanker om det det, det, jo, det, der, det, det er jo 16 år siden. Ja, ja men altså, ja, ja det er da også været være lang tid siden for mig. Ja, det er da ni år siden for mig. Ja. ja. Du bare fik at der var engang en, gang, der fik en laks i numsen, Jamen, jeg var der. En det laks i en numsen. Det kan, det kan vi tale om andet. Okay, dag. det en Det var en det var en cliffhanger. Det er en cliffhanger. Okay, det er fint. Jeg skal også videre, men jeg vil meget gerne høre, yes. høre hvad det betyder at få en laks i numsen. Altså er det en fisk? Ja, laks. Det er ikke altså et udtryk laks. for noget andet. Det er en fisk, der taler om det. <laughs> nej, nej, det, det. er en laks. Altså, det er en laks. Der er nogen, der stokker en laks tror, op det. i numsen på et barn ja. på din skole. Der var ikke op i numsen, men ned i, ned, ned i underbuks. Godt. Den historie vi tager se. vi på et andet tidspunkt. Lasse, kan du have en rigtig god dag? Tak skal du have med lige måde. Vi ses. Og, <coughs> ja. Enjoy.